Nani und Nani stehen vor einem Rätsel. Haltet euch ran, Mädchen. Euch bleiben exakt noch vier Minuten. Die Wurzel aus 10.201. Ich krieg gleich einen Föhn. Wie soll man das denn berechnen? Einen Föhn? Den kannst du ja nur von Elli bekommen, Jenny. Sie ist die einzige mit einer frisch geföhnten Welle hier im Klassenzimmer. Ich sehe, so gelacht Also, wenn ihr mir schon mit einem technischen Gerät aushelfen wollt, dann her mit einem Taschenrechner. Denn mit Ellis Haarföhn kann ich wirklich nichts anfangen. Also, Jenny, die Wurzel aus 10201 ist 101. Hörst du 101. Ich könnte dich knutschen, Hilda. Der Laie tankt. Noch eine Minute. Oh, hey, habt ihr ja, manch Mann. geheimlichen Zeitraffer betätigt? Oder was? Das waren doch niemals drei Minuten. Ey. Und selbst wenn. Ich weiß jetzt schon, dass ich die Arbeit vergeigt habe. Ich habe oh. dir meinen Schellobogen ausleihen fest. Noch fünf Sekunden. Drei, ja. zwei, eins, Ende. Oh. Legt bitte eure Füller zur Seite und schlagt eure Hefte oh. zu. Sinje, mhm. du kannst jetzt die Hefte einsammeln. Sofort, Mama. Hier sind Text ja. gleich, gleich, gleich, gleich, gleich. Also, so. hinaus zur großen Pause! Also, ich mal äh, Frau Lemanski? Äh, ja, Hanni? Äh, Nanni, ich sollte Sie doch noch daran erinnern, für unsere Klasse einen Stand für den Flohmarkt zu reservieren. Ist zwar erst nach den Ferien, aber … Nach den Ferien, Hanni? Ich denke, da solltest du besser Frau Roberts darum bitten. Die ist in solchen Dingen weitaus kompetenter als ich. Das Reservieren von Flohmarktständen liegt mir nicht besonders. Und außerdem sind wir nach den Ferien... Äh, ja? Warum sprechen Sie nicht weiter, Frau Lemanski? Es ist, es ist nichts, Hanni. Gar Nanni. nichts. Geh nur in die große Pause, ja? Du bist ein bisschen blass um die Nase. Ein wenig Sonne wird dir gewiss gut tun. Ja, aber... Du entschuldigst mich? Ich muss jetzt ins Lehrerzimmer. Mach bitte Platz, Hanni. Natürlich doch. Und ich bin Nanni! Wie meinst du das jetzt, Nanny? Die Lemanski war komisch. Hast du es denn nicht bemerkt, Elli? Frau Lemanski, die ist doch... Ist es ja schon mal in der Mathearbeit aufgefallen. Ja. Die Lemanski war mit ihren Gedanken so weit weg. Und hm. sie hat ja noch nicht mal gemerkt, dass ich Jenny die Lösung zugezischt hat. Ja, Ganz genau, Ach, Hilda. Das war mein Glück. <lacht> <lacht> wir wissen ja alle, wie unangenehm sie manchmal werden kann. Vor allem, wenn sie eine von uns beim Schummeln erwischt. Ja, ja, aber Bock. vielleicht hat sie es ja auch bemerkt. Aber es ist ihr scheinbar völlig egal. Hm. Meinst du wirklich, Fiss? Es ist doch schon seit einigen Tagen so, dass unsere Klassenlehrerin mit nur wenigen Ausnahmen nur noch körperlich im Unterricht anwesend ist. Hm. Geistig ist sie doch völlig woanders. Ja, stimmt oder? genau. Da stellt man sich doch nur noch zwei Fragen. Warum ist sie nicht mehr bei der Sache und wo ist sie mit ihren Gedanken? Ja, aber das herauszukriegen, ist ja nun wirklich nicht schwer. Soll heißen, liebe Cousine? Zenia wird ja wohl am besten darüber Bescheid wissen, warum sich ihre Mutter plötzlich so merkwürdig verhält. Na, ich mhm. würde sagen, sogar mehr als merkwürdig, denn etwas exzentrisch war die Lemanski ja schon immer. Ne? <lacht> Tja, und wer übernimmt diese Aufgabe? Ja, aber sie mhm. Jenny. Ja, oh, oh, nee, Jenny, nee. Nee. Ja, doch, doch, nee. ja, doch. Jenny. Ja, Jenny, richtig. Ach, nee. Doch. Oh, Jenny. Oh, Jenny. Also, schön. Ich mach's. <lacht> Na, und ich am besten mach's. jetzt gleich. Desto früher haben wir unsere Antwort. Genau. Da stellt sich aber die Frage, wo Sinje jetzt ist. Ich habe schon den ganzen Schulhof abgesucht. Aber die Lemanski Junior ist nirgends zu sehen. Stimmt. Und jetzt, wo du es sagst, ist, fällt mir auf, dass Sinje schon seit ein paar Tagen ziemlich oft verschwunden ist. Aha. Mhm. Das wäre ein weiterer Hinweis, dass sich irgendetwas verändert hat. Mhm. Also, Jenny, los, Fiedle. <lacht> Tja, dann mache ich mir mal auf die Suche. <lacht> Hoffentlich geht nicht die ganze Pause dabei drauf. Die Glücksfee meinte es gut mit Jenny, denn schon der erste und naheliegendste Versuch, Sinje in ihrem Zimmer aufzusuchen, erwies sich als Treffer. Jenny! <lacht> äh, störe ich gerade? Äh, nein, nein. Ich, ich habe nur etwas gelesen. Hm. Draußen auf dem Schulhof ist es mir nämlich viel zu heiß. Ja, geht mir genauso. Äh. Ich sollte meine Nase auch mal wieder in ein interessantes Buch stecken. Was liest du denn gerade? Ähm, ach, nichts. <lacht> Zumindest nichts Interessantes. So. Huh? Wir... Hey, gib das Buch wieder her. Ich, ich wollte doch nur wissen, weshalb du es eben so schnell unter deinem Kopfkissen versteckt hast, als ich reinkam. Weil, oh. weil... Südtirol. Ein Reiseführer. Wollen du und deine Mutter dort Urlaub machen? Das geht dich gar nichts an. Und jetzt gib mir endlich das Buch wieder zurück. Hey! So aufpausen kenne ich dich ja gar nicht. Also schön. Hier hast du dein Buch zurück. Hier. Danke. Also, du weißt, weshalb ich gekommen bin, stimmt's? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, das möchte ich auch mal können. Was? Na, lügen, ohne dabei rot zu werden. Und obwohl deine Mutter eine ausgebildete Schauspielerin ist, hat sie uns durch ihr auffälliges Verhalten auf die Spur gebracht, dass da was mit euch beiden im Busch ist. Und zwar schon seit einigen Tagen. Na schön. Und wer hat dich zu mir geschickt? Die eingeschorene Gemeinschaft. Hm. Die Zwillinge, Hilda, Ellie und Fiss. So ist es. Schön. Dann sag ihnen, dass ich euch heute Abend um 8 in der Musikaula erwarte. Dann mhm. werdet ihr alles erfahren. Alles erfahren? Das klingt aber nicht besonders gut. 50-50, wenn du mich fragst. Aber wenn du mehr wissen willst, musst du bis heute Abend warten. Na gut. Und jetzt komm. Wir haben gleich Bio bei unserem Vögelchen schlechthin. Und die schimpft, wenn wir zu spät kommen. Ja, stimmt. Als Jenny nach dem Unterricht der eingeschworenen Gemeinschaft von der abendlichen Verabredung in der Musik aula berichtete, begannen die Mädchen aufgeregt durcheinander zu reden. Hinter der Hecke am Swimmingpool konnte sie niemand stören. Ja, ja, ja, das glaube ja. ich. Glaub, ja. kann man wohl mit Sicherheit davon ausgehen, Bei den Semanskis gibt es ein riesiges Geheimnis. Mhm. Ja, und die Sache mit dem Südtirol-Reiseführer hat ganz bestimmt etwas mhm. damit zu tun. Mit absoluter Sicherheit. Ihr hättet mal sehen sollen, wie schnell sich das Buch unter dem Kissen verschwinden ließ. So, als ob sie heimlich von einer fremden Pralinen-Schachtel genascht hätte. Mhm. Das ist schon mehr als merkwürdig. Ja. ja, aber heute Abend werden wir ja hoffentlich erfahren, was da für eine Sache läuft. Und wenn ihr mich fragt, habe ich bei der ganzen Geschichte ein ganz eigenartiges Gefühl. Ja. Ja. Vor acht huschten die Mädchen in die Aula. Sinje war bereits da und saß auf einem Klavierhocker. Ein merkwürdiger Ausdruck lag auf ihrem Gesicht. War es Freude oder Traurigkeit oder gar beides? Die Schülerinnen wagten aber keine Prognose zu stellen und setzten sich im Halbkreis auf den Boden zu Frau Lemanskis Tochter. Ja, ich würde sagen, wir sind vollzählig mhm. und zum Platzen gespannt, was du uns zu sagen hast, Cindy. Ja, los. Total. Schieß los. Nun, wo soll ich anfangen? Naja, vermutlich damit, dass die folgende Erklärung strengster Geheimhaltung unterliegt und vor allem deine Mutter nichts davon erfahren darf. Damit habe ich doch voll ins Schwarze getroffen, mhm. oder? Ja, das stimmt. Mhm. Wollt ihr denn zuerst die gute Nachricht hören oder die schlechte? Oh, ja. eine schlechte Nachricht gibt es also auch, ja? Also dann rückt mal schnell mit der schlechten heraus, damit wir uns anschließend umso schneller über die gute freuen können. Ja. Also schön, meine Mutter und ich werden den Lindenhof verlassen und nach den Was? Sommerferien nicht mehr hm. zu euch zurückkehren. Oh nein. oh nein. Aber wieso das denn, Sinje? Naja, damit käme ich schon zu der guten Nachricht. Aha, also dann raus damit. Also, ich, ich meine, aber ihr dürft es wirklich niemandem weitererzählen. Versprecht ihr mir das? Ja, ja sicher. sicher. Ja, okay. Meine Mutter hat letzte Woche eine riesige Erbschaft gemacht. Was? Oh, eine riesige Erbschaft? Und das ist ein Grund, den Lindenhof ein für alle Mal zu verlassen? Na und ob? Was würdet ihr denn an unserer Stelle machen, wenn euch plötzlich völlig überraschend ein 200 Hektar großes Anwesen mit einem Schloss vererbt wird? Oh, mit einem Schloss! Das ist Und dieses Anwesen liegt in Italien, richtig? Ganz genau, in Südtirol. Oh. Eine kürzlich verstorbene Baronin hat vor ihrem Tode meine Mutter als Alleinerbin in ihr Testament eingesetzt. Oh, das oh, klingt was. ja klasse. <lacht> War die Baronin denn mit eurer Familie irgendwie verwandt? Nein, gar nicht. Aber das ist ja gerade das Tolle an der ganzen Sache. Wie meinst du das? das? Diese Baronin hatte keine Verwandten mehr, denen sie das Erbe vermachen konnte. Aber sie war eine große Verehrerin meiner Mutter. Äh, Soll mhm. heißen? Mhm. Nun ja. In dem Testament schrieb die Baronin Gina Rosalia von Totzo, dass sie sämtliche Filme mit meiner Mutter dutzendfach gesehen habe und sie ihr während einer schweren und unheilbaren Krankheit viel Trost und Lebensfreude geschenkt hätten. Aus diesem Grund soll ihr gesamter Besitz an die größte und beeindruckendste Schauspielerin der Welt gehen. Ellie Kalmanski. Ja, Ellie, an meine Mutter. Ja, aber warum darfst du über die ganze Geschichte nicht sprechen, Sylvie? Hm, so ganz habe ich das auch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass die gesamten Erbunterlagen aus Italien hierher zu einem Notar im Nachbarstädtchen geschickt wurden, wo meine Mutter in vier Tagen erscheinen soll, um die Sache offiziell zu machen. Also das Erbe schriftlich annehmen. Und wo liegt das Schloss genau? Irgendwo in Südtirol. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber wie der Notar sagt, soll das Anwesen nahezu paradiesisch sein. Mhm. Wow. Erzähl weiter, Sini. Das klingt alles so spannend. Naja, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Obwohl es mich natürlich irre traurig macht, euch alle verlassen zu müssen. Okay. Aber ihr kennt ja meine Mutter. In Gedanken ist sie schon voll dabei, das Schloss neu einzurichten <lacht> und Bedienstete einzustellen. <lacht> ja. Dass ich traurig bin, Von Lindenhof hm. fortzugehen, will sie gar nicht wissen. Jetzt ist mir auch klar, weshalb Frau Lemanski mental gar nicht mehr in Lindenhof anwesend ist. Und sag mal, soll das denn heißen, dass sie schon in zwei Wochen, wenn die Sommerferien beginnen, gleich nach Südtirol zieht? So hat es meine Mutter geplant. Hm. Deshalb soll ich bis dahin ja auch den dicken Reiseführer durchgelesen haben, Damit ich die neue Umgebung schon etwas kenne. Ah, <lacht> typisch, Lehrerin. Ja. Ja. Und, und weiß Frau Theobald denn schon was von euren Plänen? Hm. Bisher noch nicht. Also eine oh, oh, oh. Woche vor den Sommerferien zu kündigen und mitzuteilen, dass man danach nicht wiederkommt? Hm. Das Gesicht unserer Direktorin möchte ich nicht sehen, wenn sie diese Nachricht hört. Hm. Meine Mutter will hm. eben erst, dass vertraglich alles in trockenen Tüchern ist, bevor sie die Theobald vor vollendete Tatsachen stellt. Hm. Verstehe. Sie will das Schloss erst sicher in der Tasche haben. Richtig, Jenny. Denn noch könnte ja etwas dazwischen kommen. Und bis dahin sollte man den Lehrerinnenjob in Lindenhof besser noch behalten. Aha. Das klingt mhm. aber alles nicht sehr freundlich. Ach komm schon, Silir. Das betrifft dich ja nicht. Wir alle sind natürlich traurig, dass du uns verlässt. Mhm. Aber du musst auch zugeben, dass deine Mutter sehr häufig nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. Mhm. Und dass sie dabei die anderen Menschen gerne mal vergisst. Mhm. Mhm. Stimmt. Das vergesse ich oft. <lacht> Aber allzu lange wirst du dir das ja von uns nicht mehr anhören müssen. Ich bin wirklich traurig, Sinje, dass ihr uns verlasst. Obwohl du und auch wir es mit deiner Mutter oft nicht leicht hatten, hm. verliert der Lindenhof mit euch beiden zwei echte Persönlichkeiten. Und eine faszinierende hm. Schauspielerin. Ja. Ellie war zu Tode betrübt. Nicht wegen der Nachricht, dass Sinje und ihre Mutter den Lindenhof verlassen wollten, nein. Es stimmte sie nur traurig, dass ihre Mutter keine Schauspielerin war. Womöglich hätte die italienische Baronin dann Mrs. Sullivan das Anwesen vererbt und Ellie wäre die Tochter einer Schlossbesitzerin geworden. Zu dumm aber auch. Aber dennoch konnte es nicht schaden, bis zur Abreise der Lemanskis einen engeren Kontakt zu Sinje herzustellen. Vielleicht würde dabei zumindest eine Einladung auf das Schloss herausspringen. Und so wirkte es wie zufällig, als Sinje sich am nächsten Nachmittag ins Städtchen zum Einkaufen begeben wollte und hinter ihr plötzlich eine bekannte Stimme ertönte. Warte doch mal. Hey Ellie, was gibt's denn? Ich wollte gerade zum Shoppen ins Dorf also, und so ein Zufall, ich auch. Ach, da können wir doch zusammen gehen. Also, falls du nichts dagegen hast. Warum sollte ich? Ich freue mich und mein Schrank auch. Äh, wieso das denn? Mit etwas Glück lege ich dann nachher ein paar neue T-Shirts hin. <lacht> Unweit vom Lindenhofgebäude, das Sinje und Elli gerade verließen, parkte ein kleiner Lieferwagen, dessen Seitenscheiben von außen verspiegelt waren. Darin saßen eine junge Frau und ein etwas älterer Mann, die den beiden Mädchen missgelaunt nachstarrten. Verflixt! Wieso muss uns gerade jetzt dieses dumme Mädchen in die Quere kommen? Hätte ich besser dazwischen gehen sollen? Ach, Unsinn! Das hätte auch nicht viel geändert. Aber wir brauchen diese Lemanski-Tochter allein. Ach, verdammt, die Gelegenheit wäre so günstig gewesen. Was meinst du? Bleiben wir dran? Ach, heute bringt das nichts mehr. Wir versuchen morgen unser Glück oder später, wenn es dunkel ist. Oh Mist. Das ist Die blonde Lemanski-Freundin hat eben so komisch herübergeblickt. Du, hauen wir ab, bevor die noch misstrauisch wird und Sinja womöglich noch auf uns aufmerksam macht. Verstanden. Also, nichts geht weg hier. Ja. Das ist ja merkwürdig. Was hast du, Ellie? Die Scheiben von dem Lieferwagen waren von außen alle verspiegelt. Hm. Na und? Es hat so ein Fahrzeug in dieser einsamen Gegend verloren. Und außerdem scheint der Fahrer Gedanken lesen zu können. Hä? Wie meinst du das denn? Nur ein paar Sekunden später, nachdem ich den Wagen entdeckt und mich darüber gewundert hatte, startete der Motor und das Auto fuhr davon. <lacht> du siehst mal wieder Gespenster, Ellie. Ja, und du solltest in Zukunft etwas aufmerksamer durchs Leben laufen, Sinje. Hä? Wieso das denn? Ja, weil du und deine Mutter schon bald ein riesiges Erbe antreten werdet. Da könnte so mancher auf kriminelle Ideen kommen. <lacht> du spinnst ja. Und nun komm, jetzt gehen wir shoppen. Ja, ja komm. Nanni und Nanni schlug es aufs Gemüt, dass ihre Klassenkameradin Sinje nach den Ferien nicht mehr nach Lindenhof zurückkehren würde. Dennoch waren sie neugierig, wer diese geheimnisvolle Baronin Gina Rosalia von Tozzo war, die Elke Limanski ihren gesamten Nachlass vererbt hatte. Und so schlichen sich die Zwillinge am frühen Abend unbemerkt in das Lehrerzimmer, setzten sich an den Rechner. Und recherchierten im Internet. Rosalia von... Totzo. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und am meisten würde mich ein Foto von der Adligen interessieren. Aha. Schließlich will man ja wissen, wie die Großzügigkeit in Person aussieht. Oder vielmehr ausgesehen hat. Hm. Aber hier ist gar nichts. Überhaupt hm. nichts. Als erstes Suchergebnis taucht dir eine Regina Brotmann auf. Mhm. Heilige und Namenspatronin. Das sagt mir nichts. Hm. Fehlanzeige. Und äh, wenn du noch Südtirol dazu eingibst? Südtirol? Hm. Nichts. Und Totsu mit nur einem Z? Mhm. Auch nichts. Na toll. Hm. Vielleicht hat sie den Namen der Baronin aber auch nicht richtig verstanden. Ich probier's mal mit Schloss und Südtirol. Mhm. Und? Vergiss es! Hier steht, um die 800 Burgen und Schlösser befinden sich in ganz Südtirol. Tja, das können wir dann wohl vorerst vergessen. 800 Burgen und Schlösser. Bis wir die alle geprüft haben, schneid ihr garantiert eine Lehrerin mhm. rein. Und wenn wir Pecher... Tja, da haben mich meine Ohren ja nicht getäuscht. Hani und Nanni. Ach, oh, Frau Lamazki. Nun, nachdem wir alle demonstriert haben, dass wir gegenseitig unsere Namen noch kennen, frage ich euch... Moment mal. Was seht ihr euch denn da an? Äh, nichts. Wir, ähm... Untersteh dich, Nanny, und leg die Maus sofort aus der Hand! Um die 800 Burgen und Schlösser befinden sich in ganz Südtirol. Wir können das alles erklären, Frau Lemanski. Ich denke mal, dass mir nur eine Person etwas zu erklären hat. Und ihr Zwillinge verlasst umgehend das Lehrerzimmer. Ausnahmsweise werde ich nochmal ein Auge zudrücken und der Direktorin nicht melden, dass ich euch hier, naja, erwischt habe. Ja... Verstanden. Gut. Dann schließt jetzt das Programm und geht anschließend zurück auf eure Zimmer. Ach, und äh, noch etwas. Ja, Frau Lemanski? Quid pro quo, Zwillinge. Ich denke mal, wir verstehen uns. Aha. Hm. Quid pro quo? Verstehst du das, Hanni? Was hat Frau Lemanski damit nun wieder gemeint? Quid pro quo ist Lateinisch und bedeutet Aha. so viel wie Dieses für das. Also wenn eine Person etwas gibt, dafür aber auch eine angemessene Gegenleistung erhalten soll. Ach so, verstehe. Also unser Schweigen gegen Frau Lemanski's Schweigen. Mhm. Oh, Hani, sowas nennt man wohl eiskalt erwischt. Die arme Sinje. Hm. Vermutlich muss sie sich von ihrer Mutter gleich ein Donnerwetter anhören. Und wer ist schuld daran? Hani und Nani Sullivan. Ja. Du solltest mich sprechen, Mama? Allerdings. Komm rein und mach die Tür zu. Puh, ist das stickig hier drin. Willst du nicht die Fenster öffnen? Wir haben Sommer und draußen ist es noch richtig warm. Die Fenster bleiben geschlossen. Meinst du etwa, ich will die ganzen Stechmücken hier drin haben? Okay. Wieso guckst du mich denn so komisch an? Das schauspielerische Talent hast du anscheinend nicht von mir geerbt. Dein schlechtes Gewissen steht dir ganz deutlich ins Gesicht geschrieben. Und das ist auch gut so. Aber... Apropos geerbt. Da du den Zwillingen offenbar die Geschichte schon aufs Brot geschmiert hast, entgegen unserer Abmachung, bin ich jetzt gezwungen, die Karten vorzeitig offen auf den Tisch zu legen. Aber ich wollte doch nur... Fall mir bitte nicht immer ins Wort. Du kannst dir vorstellen, dass es überhaupt nicht in mein Konzept passt. Aber da der Krug nun mal schon in den Brunnen gefallen ist, was ich ausschließlich dir zu verdanken habe, muss ich nun auch das Lehrerinnenkollegium davon in Kenntnis setzen. Allen voran die Direktorin. Das tut mir wirklich leid, Mama. Keine von den Kolleginnen wird es zugeben, aber ich weiß es schon jetzt. Neid und Missgunst wird man uns entgegenbringen. Oh nein, nicht offen heraus, aber unterschwellig. Hinter meinem Rücken. Meinst du wirklich, Mama? Hm, darauf kannst du dich verlassen. Doch wer kann es Ihnen auch verdenken, mein Kind? Schon in drei Tagen, nachdem ich meine Unterschrift unter den Erbvertrag gesetzt habe, werden du und ich in einer ganz anderen Liga mitspielen. Dann haben wir es geschafft, mein Kind. Und residieren in einem prachtvollen Schloss. Oh, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich danach sehne, dem Lindenhof den Abschiedskuss zu geben und mich wieder meinem alten Metier zuzuwenden. Du willst wieder zurück zum Film? Er ja, weiß. Alles ist möglich. Und du bist mir jetzt auch nicht mehr... Also, ich meine, dass ich... Dass du mal wieder dein Plappermäulchen nicht gehalten hast. Oh. <lacht> Nun... Mir ist es natürlich nicht recht, heute Abend zu Frau Theobald zu gehen, um ihr, ohne dass die Verträge unter Dach und Fach sind, von unserem Wahnsinnsglück zu berichten. Aber jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig. Denn allzu lange werden Hanni und Nanni nicht dicht halten. Und bevor es die Direktorin von denen erfährt... Nein, nein, nein, nein. Also, ach, da muss ich jetzt wohl durch. Und du nimmst es mir nicht mehr übel? Nein, mein Kind. Dafür ist die zukünftige Schlossbesitzerin viel zu glücklich. Interessieren würde es mich aber dennoch, Sinje, warum hast du den Mädchen vorab von der ganzen Sache erzählt? Naja, sie haben es quasi selbst herausgefunden, Mama. Wie meinst du das? Du hast es doch eben selbst gesagt. W was habe ich eben gesagt? Du, stell meine Gutmütigkeit jetzt nicht unnötig auf die Probe, ja? Also heraus damit dass du es kaum erwarten kannst, dem Lindenhof den Abschiedskuss zu geben. Und das hast du leider nicht allzu gut überspielen können. Ach so, so. Uh -huh. Und daraufhin haben dich die Zwillinge ins Kreuzverhör genommen. Ja. Und ehrlich gesagt, habe ich mich dabei ein bisschen geschämt. Schön, dass du zumindest noch ein Fünkchen schlechten Gewissens in dir hast. Ja, aber in diesem Fall meinen Freundinnen gegenüber, Mama. Und so sehr ich mich auch über das Schloss freue, Genauso tut es mir weh, die Mädchen und den Lindenhof zu verlassen. Spät am Abend, als die Zwillinge schon längst in ihren Betten lagen, wälzte sich Nanni unruhig von einer Seite auf die andere, während Hanni durch das geöffnete Fenster in den sternenklaren Nachthimmel blickte. Boah, ist das warm, da kann man ja nicht einschlafen. Hm. Ich bin auch schon die ganze Zeit wach und denke dabei an Sinje. Zum Glück ist sie von ihrer Mutter ja nicht allzu sehr zusammengefaltet worden. Ja, aber auch nur, weil die Lemanski davon ausgeht, dass nur wir beide in das Geheimnis ihres Erbes eingeweiht sind. Hm, stimmt. Zum Glück weiß sie nichts von Hilda, Jenny, Fiss und Elli. Und laut Sinni ist die Direktorin jetzt völlig bedient, nachdem ihr Frau Lemanski von ihrem Weggang erzählt hat. Naja, das war doch klar. Ja. Woher und wie soll sie denn innerhalb weniger Wochen eine neue Lehrkraft herbekommen? Also ich frag mich schon die ganze Zeit, wie diese Baronin Gina Rosalia von Tozzo <lacht> auf die Idee kommen konnte, ausgerechnet Elke Lemanski in ihrem Testament zu bedenken. <lacht> Was ist denn das hier für ein Lärm? Frau Roberts! Ja. Gut, dass Sie kommen. Da Da war ein Gesicht am Fenster. Ja. In meinem Zimmer! Ein Mann! Ein Mann in deinem Zimmer? Nein, aber am Fenster. Und zum Glück stand es nur auf Kipp. So kommen Sie doch! Na schön, das sehen wir uns mal an. Ja, komm mal. Mhm. Mhm. Da draußen ja, ist aber niemand zu sehen. Euch anderen denn sonst irgendetwas aufgefallen. Nein, nein, nein. Ich nicht. Soll ich die Kolleginnen verständigen, sinje Wir könnten draußen zur Sicherheit mal nachsehen. Nein, nein. Ich, ich meine, dass du vielleicht nur schlecht geträumt hast? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Doch. Es könnte auch ein Traum gewesen sein. Da draußen ist jedenfalls nicht das Geringste zu entdecken. Aber falls dort doch ein Mann gewesen sein sollte, hast du ihn mit deinen lauten Schreien bestimmt erfolgreich in die Flucht geschlagen. <lacht> sieht so aus. <lacht> ja. So, vorsichtshalber werde ich das Fenster jetzt aber kurz schließen. Los, komm mal mit raus auf den Flur, Nani. Mir doch schon wieder ansehen, dass du etwas vorhast. Und ob wir ziehen uns rasch was über und sehen draußen mal nach. Wie jetzt? Du meinst. Ja, ganz genau. Ach. Denn wenn Sinir meint, da draußen etwas gesehen zu haben, dann war da auch was. Aber wenn da draußen jemand war, dann ist er doch bestimmt schon längst über alle Berge. <lacht> Eben, Nanni. Wie recht du hast. Ich habe nämlich schon gedacht, dass du dich vielleicht nicht traust und ich womöglich allein da raus muss. Aber wenn da draußen keiner mehr ist, dann kannst du doch auch mitkommen. Also los, bevor die Robots etwas merkt. Oje, oh du schlägst mich mal wieder mit meinen eigenen Worten. Spiel dich. Steck die Taschenlampe ein. Ja, die Stelle unter Sinjes Fenster mal an. Mhm. Was war das? Du ein Vogel. Jetzt komm. Nein, warte. Hör doch. Verdammt. Da hätte auch gedacht, dass die Kleine so laut schreien kann. Wir hätten früher kommen sollen. Dann hätte noch alles geklappt? Aber du wolltest ja erst so spät hierher. Verflickst, Sie kommen hierher. Schnell hinters Gebüsch dort. Wieder mal heißt es, außer Spesen nichts gewesen. Und was machen wir jetzt? Informieren wir die anderen? Wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich übernehme das. Was, du willst hier telefonieren? Warte doch damit, bis wir im Auto sind. Oh, Schisshase. Die schlafen da drin längst alle wieder. Aber wenn du... Was still jetzt! Oh, verdammt. Nur die Mailbox. Na dann. Hallo Scott. Tina hier. Du, wir haben schlechte Nachrichten. Tobi und ich sind jetzt schon das zweite Mal gescheitert und brechen die Aktion für heute ab. Uns bleibt dann nur noch morgen, denn übermorgen soll die Lemanski ja schon unterzeichnen. Pass auf, morgen früh erreichst du mich entweder über Handy oder über die andere Nummer. 76397. Gute Nacht. So, mehr war für heute nicht drin. Lass uns endlich von hier verschwinden. Ja. Sag mal, was war das denn? Wollten diese beiden, Tobi und Tina, etwa Sinje entführen? Und sollten wir sie nicht besser gleich warnen? du hast doch gehört, was die beiden gesagt haben. Für heute wurde die Aktion abgeblasen. Ja. Und deshalb sollten wir jetzt nichts Unüberlegtes tun. Soll heißen? Dass wir uns jetzt erst mal wieder hinlegen und darüber schlafen. Und jetzt kommen. Ja.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 Am nächsten Morgen hatten Hanni und Nanni einen Entschluss gefasst. Noch vor der ersten Unterrichtsstunde huschten sie unauffällig aus dem Schulgebäude und eilten auf eine Telefonzelle zu. Also, wie war nochmal die Nummer von dieser Tina? sie zur Sicherheit aufgeschrieben, weiß mhm. sie aber auch noch aus dem Kopf. Also 7, 6, 3, 9, 7. 7, 6, 3, 9, 7. Steht jetzt. Hier ist der Anrufbeantworter vom FGS, Tina Dassau. Leider bin ich gerade nicht am Platz, aber Sie können mir nach dem Signalton gerne eine Nachricht auf Band hinterlassen. Na nun rat mal Nani, wo diese Tina arbeitet. Beim inoffiziellen Entführungskommando? Oder gehört sie der italienischen Mafia an? Unsinn, beim FGS. Wie jetzt beim FGS? Du meinst Fernsehen gern sehen? Aha. Dein privaten Fernsehsender? Ja, so ist es. Aber was hat das denn zu bedeuten? Hm, noch habe ich nicht den blassesten Schimmer. Hm. Aber wir werden es herauskriegen. Und zwar noch heute. Was hast du denn vor, Hanni? Der Sender ist nur zehn Busstationen vom Littenhof entfernt. Gleich nach dem Unterricht werden wir gemeinsam mit Fis diese Tina Dassau mal im Sender besuchen. Und warum gerade mit Fis? Ja, weil wir zur Not jemanden brauchen, der den Pförtner vollquatscht, weil er uns <lacht> nicht reinlassen will. Das stimmt, genau. Da schlägt Fis selbst dich um Längen. <lacht> Eben. war natürlich sofort bereit, die Zwillinge noch an diesem Nachmittag zum Fernsehsender FGS zu begleiten. Zumal sie natürlich ebenso wie die anderen Mädchen darauf brannte, herauszufinden, was es mit dieser ganzen merkwürdigen Geschichte auf sich hatte. Sinje allerdings wurde vorerst nicht eingeweiht. Erst wollten die drei mehr in Erfahrung bringen. Oh, da wären wir, beim Sender-FGS. Mhm. Und da vorne sitzt der Pförtner in seinem Häuschen an der Schranke. Na, dann mal los, Fess. Mhm. Du redest. Ach, eine meiner leichtesten Übungen. Hui. <lacht> <lacht> der schaut aber grimmig. Lasst mich nur machen. In der Truhe liegt die Ruhe. Hui, <lacht> <lacht> ist das nicht wahnsinnig heiß in Ihrer Kabine? Ich habe ja zum Glück gleich Feierabend. Womit kann ich den Kandidatinnen denn helfen? Wir haben einen Termin mit Tina Dassau. Ach, die Tina! Ganz genau. Die fesche Erscheinung mit der coolen Designerbrille. Sie erwartet uns bereits. Ja, dann mal schnell hin zu ihr. Dritter Stock, Zimmer 17. Wissen wir schon. Aber vielen Dank und schönen Feierabend. Ja. Hm. <lacht> Kommt, Mädels. <lacht> du bist ja wirklich raffiniert, Chris Ivo. Einfach nur locker bleiben und Trick 17 anwenden. Eben, sag ich doch. Da ist der Eingang. Ja. Oh, Beilung! Der Lift <lacht> kommt. Schnell. Los, rein! Ich hätte schwören können, dass so ein Fernsehsender viel strenger bewacht wird. Mhm. Stimmt. Tja, viel zu heiß heute. Die sitzen alle vor ihrem Ventilator und schwitzen und schlecken Eis. Die Hauptsache ist, dass wir diese Tina Dassau oder ihren Kollegen Tobi zu fassen kriegen. Und wenn wir die, die beiden... Dritter Stock! raus jetzt! Mhm. Hey, da ist ein Schild! Zimmer 12 bis 24 links entlang. Kommt. Hm. Zimmer 17 da. Die Tür steht offen. So ist es. Hey, bleib stehen. Morgen Mittag zeichnen wir auf und abends gehen wir damit auf Sendung. Das ist sie doch. Ich erkenne ihre Stimme. Ja, du hast recht. Aha. Ja, das wird das absolute Highlight werden. Egal ob A-, B- oder C-Promis, sie kriegen alle den Hals nicht voll. Wobei Elke Lemanski ja ganz klar zur letzteren Kategorie zählt. Wie? Ach so, das meinst du? Sie telefoniert ganz offensichtlich. Nein, wir verzichten jetzt auf die Tochter in dem Einspielfilm. Tobi und ich haben uns zweimal an ihre Fersen geheftet und beide Male ist es schiefgegangen. Einmal kam uns ihre Freundin dazwischen Und beim zweiten Mal hat diese Sinje Tobi vorzeitig an der Fensterscheibe entdeckt und das ganze Internat zusammengeschrieben. Ja, das wäre lustig geworden, aber leider war da die Kamera noch nicht bereit. Aber was redet die da bloß? Warum die Freundin nicht mit ins Bild durfte? Aus Datenschutzgründen. Sinje ist ja die Tochter von Elke Lemanski und somit ebenso eine Person des öffentlichen Interesses. Wie jetzt? Nein, ein schwarzer Balken vor den Augen der Freundin. Unmöglich. Das passt nicht zu unserem Sendeformat. Nein, die Tochter bleibt nun außen vor. Wir richten den Fokus ausschließlich auf Elke Lemanski Ehemalige Schauspielerin muss aufgrund mangelnder Filmangebote zum Lehrerfach im Lindenhof-Internat wechseln. Doch nun scheint es Fortuna gut mit ihr zu meinen. Von Elke Lemanski haben wir fantastisches Filmmaterial. Alles heimlich aufgenommen. Nach der Sendung ist sie erledigt. Aber wir haben unsere Quote und dann werde ich endlich befördert. Oh. Das darf doch alles nicht wahr sein. Oh, oh. Ja, von der Redakteurin zur Regisseurin. <lacht> also ich treffe mich gleich mit Scott im Schneideraum. Drück du mir nur die Daumen, dass die Sache morgen beim Notarglatt läuft. Ja, am Kirchplatz 16. Keine Sorge, alles ist vorbereitet. Ich bin da auch recht zuversichtlich. Die ist so gierig und unterschreibt alles. <lacht> Aber am allermeisten freue ich mich auf ihr dämliches Gesicht, wenn sie ihren Preis erhält. Ja, dann muss Tobi eine Großaufnahme von ihr machen. Ja, natürlich. Der Preis liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Du lachst dich krumm, wenn du ihn siehst. Morgen um 20.15 Uhr auf FGS. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Bis dann. In Deckung. <lacht> oh, ein Glück. Sie hat uns nicht bemerkt. Aber sie hat die Bürotür offen gelassen. Kommt mit, Mädels! Ich will mir doch mal ansehen, was Elke Lemanski da morgen beim Notar für einen Preis erhalten soll. Vorsicht, dass uns niemand erwischt. Da, da, auf dem Schreibtisch. Aber, aber was ist das denn? Oh. Hierbei handelt es sich ganz offensichtlich um den Preis für Frau Lemanski. Boah, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ja, wie man das nimmt. Ich werde das Preisobjekt auf alle Fälle mal fotografieren. Ja, gut. Das, das ist echt nicht zu fassen. Tja. Da soll wohl morgen jemand richtig hochgenommen werden. Und ich kenne auch zufällig die Sendung, die da um Viertel nach Acht ausgestrahlt wird. Ja. Kennst du? Mhm. Die versteckte Kamera. Wie bitte? Aha. Ja. Im Gemeinschaftsraum, wo die verschworene Gemeinschaft am frühen Abend zusammentraf, wurde eine erregte Debatte geführt. Oberhammer, was? Hättest du nicht gedacht? Ja, das ist fast nicht so. Ja, so. so ja, Leute, ja, Sinni muss Ihrer Mutter jetzt beim Bügeln helfen. Deshalb können wir ganz offen über die Sache reden. Ja, die Frage lautet nur, was machen wir jetzt? Mhm. Wir könnten die Lemanski auch einfach auflaufen lassen. Mhm, Soll sie ja. sich doch ruhig in der Sendung blamieren. Also, wie ja. könnt ihr so etwas Böses auch nur denken? Naja, ja. verdient hätte sie es. Und außerdem wäre es ja nur so ein typischer Scherz von diesem Sender. Ein typischer Scherz, ja. Unter dem aber vor allem der gute Ruf unserer Schule zu leiden hätte. Wieso okay. hm. das denn, Honey? Weil diese Redakteurin Tina Dassau ganz deutlich gemacht hat, wie sie Frau Lemanski in der Sendung lächerlich machen will. Als eine gescheiterte Schauspielerin, die sich als Lehrerin in Lindenhof eine neue Existenz schaffen musste. Weil die Rollenangebote ausblieben. Ja, und dann in ihrer Gier auf den fingierten Brief einer imaginären Bewunderin hereinfällt. Also hätte gesagt, ich hätte mir das auch passieren können. <lacht> stimmt. Ja, so ein großes Erbe. Über Überlegt mal, wie viel Geld das ist. Ach, für mich wäre so ein Anwesen eine viel zu große Belastung. Genau. Ich würde den ganzen Krempel einfach verkaufen und das Geld einer Tierschutzorganisation spenden. Oh, Gute, das ja? finde ich gut. Mhm. Ja. Das mhm. kann doch nicht euer Ernst sein. Also, wenn mir so ein Schloss gehören würde, dann hätte ich viele Angestellte und würde mich <lacht> den ganzen Tag bedienen oh, ja, lassen. Also, wenn wir den guten Ruf unserer Schule nicht riskieren wollen, dann müssen wir Frau Lemanski von dem wahren Hintergrund dieser Erbgeschichte erzählen. Na toll. Ja. Und wer bitte soll das machen? Hanni und Nani. Und so kam es, dass die Zwillinge kurze Zeit später vor der Tür von Frau Lemanskis Zimmer standen und zaghaft an die Tür klopften. Sinje, schau mal nach, wer da ist. Sofort, Mama. Anni und Nanni? Mhm. Guten Abend, Sinje. Wir wollten kurz mal mit deiner Mutter sprechen. Kommt rein. Mama? Du hast Besuch! Wie, geht's so spät? Ich hoffe, ihr habt einen triftigen Grund, mich aufzusuchen. Ich habe morgen einen wichtigen Besuch beim Notar und muss mich mental darauf vorbereiten. Soll heißen, ich benötige absolute Ruhe. Ja, genau aus diesem Grund sind wir ja hier, Frau Lemanski. Und wie darf ich das verstehen, Zwillinge? Wir wollten Sie schon heute Abend warnen, dass sich da jemand mit der Erbschaftsgeschichte einen bösen Streich mit Ihnen erlaubt. So, so! Das habe ich mir beinahe schon gedacht. Hm? Wie jetzt? Sie wissen schon, dass Sie morgen... Leid und Missgunst wird man uns entgegenbringen. Hatte ich es dir nicht gesagt, Sinje? Ja. Und diese beiden Goldstücke, deine angeblich besten Freundinnen, setzen nun alles dran, um das Erbe madig zu machen. Ach, und werden nee. gleich eine unglaubliche Räuberpistole aus dem Zylinder zaubern, die mich daran hindern soll, das Erbe anzunehmen. Ist es so, Honey und Nanni? Nein, Nein absolut nicht. Aber schön gönnen wir uns doch den Genuss wir lehnen wir uns zurück und genießen eine fantastische Märchenstunde. Hm? Das passt ja auch zu dem Schloss, das ich schon morgen mein Eigen nennen darf. Also, Hanni und Nanni, bitte! Wir machen es am besten kurz und schmerzlos. Also das Testament, in dem Ihnen, werte Frau Lemanski, die Baronin Gina Rosalia von Tozzo ihr gesamtes Erbe vermacht, ist ein einziger Schwindel. Herrlich, nice. Weiter. Tja, also gut. Morgen Mittag, wenn Sie das Büro des Notars aufsuchen, um die angeblichen Verträge zu unterzeichnen, die Sie zur Schlossherrin machen sollen, dann wird ein Fernsehteam anwesend sein, das sie heimlich dabei filmen wird. Ja, und zwar für die Sendung, die versteckte Kamera. Genau. Die oh. bereits morgen Abend um 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ihr... Ja. Die macht Witze. Ich schliege Sag jetzt nichts. Ja, und der Mann, den du gestern Nacht hinter der Scheibe gesehen hast, Senior, ja. das war ein Mitarbeiter vom Sender FGS. Ja, ursprünglich war nämlich geplant, auch dich lächerlich zu machen. Doch diese Idee hat der Sender zum Glück aufgegeben. Und, und was soll ich nun eurer Meinung nach tun, Zwillinge? Am besten wäre es doch, den Termin beim Notar einfach abzusagen und heute nicht zu erscheinen. Hm. das würde euch so richtig ins Konzept passen eure dumme und naive Lehrerin mit einem raffinierten Dreh dazu zu bringen, ihr Erbe auszuschlagen. Oje. Eure Rache an mir für mehrere Schuljahre Tyrannei und das Gefühl, mir endlich mal eins ausgewischt zu haben. Ne? Aber ja. nicht mit mir, meine Lieben, nicht mit mir. Tja, wenn Sie unseren Worten nicht glauben wollen, Frau Manski, dann tun es ja vielleicht diese Aufnahmen hier. Was kommt hier. denn jetzt noch? Diese Fotos hier, die haben wir gestern heimlich im Redaktionsbüro machen können. Auf ihnen ist der Preis abgebildet, der ihnen morgen im Büro nach der Vertragsunterzeichnung ausgehändigt werden soll. Zeig her. Hier, bitte. Das, nein, das, das, das, das nicht. Was ist es denn, Mama? Es ist eine große Papptafel, unterteilt in... 200 aufgezeichnete Quadrate. Und in der Mitte ist ein kleines Vorhängeschloss aufgeklebt. Unten am Bildrand der Karte steht der Gräfin Gina Rosalia von Toccio ist bei der Niederschrift ihres Testamentes ein geringfügiger Fehler unterlaufen. Das Anwesen misst keine 200 Hektar, sondern 200 Quadratzentimeter. Das Schloss jedoch besteht aus echtem Messing. Aber das kann doch nicht sein. Man will sich in der Sendung über Sie als Schauspielerin, aber auch als Lehrerin lächerlich machen, Frau Lemanski. So, so. Ja, genau. Wenn ihr euch ausgemalt habt, dass ich morgen das Notariat nicht aufsuchen werde, so habt ihr euch aber gründlich getäuscht. Was? Was? Am nächsten Abend saß die verschworene Gemeinschaft gemeinsam mit Frau Lemanski und Sinje pünktlich um Viertel nach Acht ausnahmsweise im Zimmer ihrer Klassenlehrerin vor dem Fernseher. Und sie verfolgten mit Verspannung weit geöffneten Mündern die beliebte Unterhaltungssendung. Da, jetzt jetzt kommt's. Einst war sie ein gefragter Filmstar, doch dann ist es vor einigen Jahren plötzlich ziemlich still um sie herum geworden. Die Rede ist von Elke Lemanski. Verstoßen von der High Society musste sie fortan kleinere Brötchen backen, sattelte um und fand schließlich eine Stelle als Lehrerin in dem Mädcheninternat Lindenhof. Doch was wäre, wenn plötzlich etwas völlig Unerwartetes passieren würde? Etwas, das die ehemalige Filmdiva an frühere Zeiten erinnert, als das Geld noch in Mengen floss und sie sich wie eine Königin fühlte. Wir sind in unserer Sendung bekannt dafür, gemein zu sein. Und deshalb haben wir Elke Lemanski einen fingierten Brief zukommen lassen. Die sieht ja aus. Ich, die Baronin Rosalia von Tozzo, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, verfüge hiermit, dass ich mein gesamtes 200 Hektar großes Anwesen samt Schloss einer Person vermache, deren schauspielerisches Talent ich schon immer bewundert habe, Elke Lemanski. Bei früheren Interviews galt Elke Lemanski oft als schwierig, berechnend, arrogant und war stets auf ihren Vorteil bedacht. Aber würde sie auch noch heute, viele Jahre später, unüberlegt und gierig nach dem Köder schnappen, den wir ihr ausgelegt hatten? Beim Notar sollte die Probe aufs Exempel gemacht werden. Sehr geehrte Frau Lemanski, werden Sie das große Erbe antreten und es mit Ihrer Unterschrift jetzt und hier bestätigen? Nun, ich, also, ich weiß nicht. Warum zögern Sie? Kommen Sie, seien Sie nicht dumm, Frau Lemanski. Nun, wie sieht es aus? Ich verzichte auf das Schloss. <lacht> wie jetzt? Oh, Sie, also, Mann, ich das, ja. Gesicht von dem das ja. ich meine, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Voll und Ganz. Yes. Und ich habe meine Gründe dafür. Guck mal, guck mal, guck mal, jetzt rein. Und die wären. <lacht> Nach meiner Schauspielkarriere wollte ich unbedingt noch einmal etwas völlig Neues wagen und deshalb habe ich den Beruf der Lehrerin erlernt. Und ich wirklich. muss Ihnen sagen, dass mir im Laufe der Jahre meine Mädchen auf Lindenhof so ans Herz gewachsen sind, dass ich mich nicht mehr von Ihnen trennen mag. Und dieses ganze Anwesen, ich bitte Sie, diese alleinige Verantwortung, die Angestellten, die Instandsetzung und von den hohen Erb- und Grundstücksteuern will ich ja gar nicht erst reden. Und, und, und. Nein, ich bleibe da lieber bescheiden und danke höflich ab. Aber vielleicht wäre dieses Anwesen etwas für Sie. Ich würde es liebend gerne an Sie abtreten. So ein Pech aber auch. Elke Lemanski ist nicht auf unseren kleinen, bitteren Spaß hereingefallen. Sollte sie in den letzten Jahren wirklich geläutert sein? Es sieht fast so aus. Denn sie lachte aus vollem Herzen, als wir ihr den Preis zeigten, der beinahe, aber nur beinahe ihr eigen geworden wäre. <lacht> Herrlich, dieses Vorhängeschloss damit werde ich die liebe zu meiner tochter aber auch zu den lindenhofmädchen ganz fest in meinem herzen verschließen. oh du eine gute Schauspielerin, du bist du bist ich doch Silvia. Aber danke. bist und Nanni? Hm? Ja, Frau du bist du bist du bist du bist man bist du bist du Deshalb meine Frage an euch. Besitzt ihr diese Größe, Zwillinge? Denn ich habe euch mal wieder großes Unrecht angetan und euch Neid und Missgunst unterstellt. Das war nicht besonders nett von mir. So. Und sehen Sie uns doch nicht so flehend an, Frau Lemanski. Naja. Natürlich verzeihen wir Ihnen. Schließlich wird uns ja auch wie immer nichts anderes übrig bleiben. Oder? oder? dann kommt doch mal her. Ich muss euch mal so richtig drücken. Aber bitte nicht heute, denn dafür ist es hier drin viel zu heiß. <lacht> Mach doch mal ein, das Fenster auf. Okay. <lacht>